Аркадій Любченко – вертеп. Перш за все, треба сказати, що сьогоднішнє дійство не має анічогісінько спільного з тим своєрідним розумінням, якого надавали і надають слову вертеп не тільки наші північні сусіди, але й чимало наших байдужих земляків. Це значить, будьте певні, що, потрапивши сюди, ви в жодному разі не потрапили у якесь моторошне місце, у кишло розпутників чи душогубів. Навпаки, ви прийшли, щоб подивитися на мистецьке дійство, побудоване за давнім місцевим привітивом, подивитися українською мовою казавши «на вертеп». Чи ж треба вам далі нагадувати, що цим прекрасним словом у нас називали колись дуже розповсюджене пересувне видовище містерій та інтерлюдій? Чи ж треба вас переконувати, що слово це справді прекрасне, повнозвучне, економне слово? Отже, ви прийшли, ви спокійненько сіли, готуючись, мабуть, трохи розважитись – Трохи відпочити в цій залі, де за зразком колишньої народної творчості має бути показано низку смішних випадків з чужого чи нашого життя. Або ж низку жахливих змов та кошмарних убивств з чужого чи теж із нашого життя. Але якраз у нашому вертепі все буде трохи інакше. Адже протягом останніх віків багато-багато чого змінилося, тому й абсолютна аналогія з колишнім неможлива. Погодьтесь, бо справді, якщо за тих давніх часів вертеп являв собою видовище, що складалось тільки з містерій та інтерлюдій, то наш час наспіло вже чимало нових народних, різнобарвних і також цікавих видовищ. Сама бо містерія, пройшовши екстатичний шлях елевзіній та символічну путь духовної драми, потрапивши, як усім відомо, з того вівтаря на шумний майдан, набравши кінець кінцем рис комічних та суто побутових, доживає тепер свого віку десь у глухому закутку Баварії. Строкатаж «Інтерлюдія» – Відбувши службу хорів та пантомім, перетворена, як усім відомо, Джоном Гейвудом на живу й дотепну веселуху, тепер ще більше перетворилася і розбіглася по всіх усюдах нашого буття. Якщо за тих давніх часів Вертеп являв собою просто триповерхову коробку, що її з чималою морокою переносили з місця на місце. То тепер, маючи величезні науково-технічні надбання, ми безперечно можемо собі дозволити, щоб наш удосконалений вертеп, будь він яких завгодно розмірів, легенько і хутенько пересувався на які завгодно відстані. Якщо в тому давньому вертепі за лицедіїв правили невеличкі дерев'яні ляльки, то тепер, коли людська істота зазнала великого поступу, ми безперечно можемо собі дозволити, щоб за лицедіїв правили почуття, думки, окремі слова, окремі образи або й самі живі істоти. Звичайно, це зовсім не заперечує у нас чималої наявності, чималої ролі незграбно-натуралістичних ляльок. І якщо колись ляльки не вміли розмовляти нашою мовою, що примушувало говорити за них підказників, то тепер завдяки науковим досягненням чимало механізованих ляльок навіть уже й цього формально навчилися, а тому – Дозволимо собі певність, що мова, якою відбувається дійство, дійде геть до всіх, сприйметься до останнього звуку Отже, не ждіть жорстокої драми про іродову смерть Не ждіть грайливої п'єси про смерть і багача Не ждіть старого стереотипу Не ждіть акуратненької послідовності не ждіть нічого особливо трагічного, бо трагедія – явище досить умовне і не завжди буває бажане.